Az udvarias kínai. Egy kedves hölgy ismerősön beszéli. Külön dicséret illeti meg, amiért nem titkolta el a következő furcsa kalandot. Berlinben összeköttetései révén előkelő és exkluzív kínai társaságba került, olyan félébe, amilyent lengyel mennyért árványából ismerünk. Részt vett a vacsorán ette az eredeti hazai ételeket, meghallgatta muzsikájukat. A társaság, köztük a kínai arisztokrácia néhány képviselője minden európai képzeletet felülmúló udvariassággal és hódolattal bánt vele, el volt ragadtatva a férfias gyöngétség és nőtisztelet ekkora kultúrájától, amihez fogható, szerinte a 18. század lovangjai is produkáltak. Vacsoránál egy kedves fiatal kínai volt a szomszédja. Angolul beszélgetett vele sok féléről, Többek közt szóba kerültek az életkorok. Maguknál az ember soha se tudhatja, mondta neki. Mintha nem volna koruk, képtelen vagyok egy kínait megbecsülni ebből a szempontból. Mondja, maguk is így vannak velünk? A kínai kedvesen mosolygott, hódulattal nézett rá. Látom fél a választól, hát tudja mit? Megkönnyítem magának a dolgot. Egyszerűen megmondom magának, amit európai férfinak sohasem vallanék be, hogy én például harminc éves vagyok. Nos, ennyinek gondolt? A kínai a legnagyobb meglepetéssel nyitotta tágra a szemét. Elnevette magát. Jó, jó, ne komédiázzon, rémesek maguk ezzel a túlzott udvariassággal. Na, mondja hát, Mennyinek gondolt? Húsznak? Tizennyolcnak? A kínai egészen megrémült. Dehogy, suttogta, hová gondol nagyságod? És rajongó tekintettel folytatta. Legalább ötvennek gondoltam nagyságodat. Olyan művelt és okos és bölcs, Mindez arról jut eszembe, hogy olvasom. Két kanadai orvos már megint kitalált valami női fiatalító sérumot. Vajon gondoltak-e erre a kínai szempontra?